Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM i també a través de ràdio i avui tenim la visita de l'aula de teatre perquè doncs, ja... En aquest mes de setembre doncs han obert les inscripcions per als diferents cursos que tenen i per aquest motiu doncs ens visiten per explicar-nos, per si encara hi ha algun despistat, que sempre n'hi ha, doncs, que no us hagueu doncs inscrit i que estigueu doncs interessats en aquest món, doncs, us en farem cinc cèntims. Ho farem amb la Maribel Cano. Bon dia, Maribel. Bon dia. Doncs, moltes gràcies per venir mm. fins aquí a Ràdio Palafrugell i explicar-nos doncs, aquestes inscripcions que no direm que estan tancades, però que sí que ja teniu un, els grups formats, però que si hi ha algú que encara estigui interessat, mm -hmm. que endavant, no? Sí, sí, es poden posar les piles ja. Doncs pues com cada any tenim el dilluns i el dijous per, el dijous per als nens, mm -hmm. des de P3 fins a 6è. Llavors aquests grups els... Els dijous ja està una mica tancadet, val? si mm -hmm. ve algú, tampoc direm que no, perquè tots tenen amiguets que volen venir i tal, i alumi... pues, si volen venir dijous, cap problema. Però el que encara tenim una mica obert és el de dilluns. Dilluns de 5 i quart, que és quan acaba el cole no? Sí. Entre que arriben i tot, al teatre, fins a les 6.45 aproximadament. Val? I dijous igual al mateix horari. Mm -hmm i aquests doncs, bueno, és, un, és uns grupets que fem dues actuacions a l'any fem ja per Nadal, ja els posem a l'escenari i després per fi de curs també fem un gran show. xou mm -hmm. Vosaltres treballeu per, per grups en aquest grup inclou doncs, des dels 3 anys fins sí. als 12 anys sí. però després hi ha di diferents sí. grups sí. també Sí, hi ha treballem així amb grupets i hi ha més gent doncs, som més monitors però preparem una obra conjunta perquè tots es puguin conèixer que de fet és per això que venen al Teatre Municipal també, per poder conèixer amics i nens i nenes d'altres col·les, mm -hmm. que no sigui només l'ambient escolar. Mm -hmm. Llavors allà es coneixen tots i fem plegats les obres. Mm -hmm. Després eh, entrarem a no? com, com treballeu mm -hmm. eh, doncs, els diferents tallers o, o, o, o, o aquestes tallers de teatre, però anem a repassar aquests grups. Ens has comentat sí. aquest de P3 a, a 6è. Quins més eh, teniu? Mira, aquests dos són dilluns i dijous, ja ho he dit, mm -hmm. de 5 i quart a a sis i mitja a passades, eh? tres mm. quarts de set. Llavors hi ha l'altre, que és el de joves, que aquest sí que canvia una mica cada any, perquè, clar, és de 12 a disset anys, comencen a estudiar altres coses i necessiten més temps per ells, llavors fem pues, com dos anys així i que tot el grup està complet i després comencem a obrir grup perquè mm, hi ha molta gent pues, que ha de fer altres activitats i té més hores d'estudi, de, diguéssim. Mm -hmm. Llavors aquest és els dijous de... Les, les sis i mitja fins a les vuit i mitja, o sigui 2 hores Dos seguides.. Sí. Uh -huh. Aquest és el de joves, ja ho he dit, de 12 a disset anys. Uh -huh. Val? Després a partir dels 18, ja tenim iniciació. al grup d'adults passen a l'altre grup i en aquest també tenim lloc encara. És els dimecres de 7 a 9 del vespre, també 2 hores seguides. També teni tenim bastanta gent, però, bueno, no passar res si sí, s'incorporen nous alumnes, perquè mm -hmm. és un grup bastant obert, i si, si treballen també per grupets, i així, vull dir que encara, encara hi sona temps. Encara sona temps, eh? La gent que ens sí. estigui escoltant, encara els tenim, doncs... Sí, de... dels altres grups adults que ja coneixeu... Mm -hmm. Vale, que són CEFEIDA i DOM doncs aquests estan complerts perquè clar, ja tenim l'obra preparada a punt d'estrenar a principis d'any i estem acabant, no sí sé, amb els assajos i ja està tot preparat diguéssim doncs um... quan, quan ja fem l'actuació a vegades s'incorpora gent del grup d'iniciació en aquests grups Depèn. Eh? Mm -hmm. Perfecte, doncs uh, en, en parlarem d'aquestes obres i després farem recordatori perquè ja tenim a tocar doncs, aquí el cap d'any, com aquell qui diu, i Uf. per tant doncs ja ja tenim a tocar sí, sí, la, les festes sí. de Nadal i, mm. i en farem recordatori en el seu moment. Hem descomandat aquests diversos grups. Um, entre aquests joves de 12 i 17 anys, després n'hi ha molts que passen a, a aquests... Uh, aquest, aquests grups d'adults de CFEIDA i d'on? Perquè suposo que el d'iniciació és més per gent que sí, no ha tingut gaire no contacte. Sí, no? no ha tingut contacte amb l'escenari, sí. Però sí que passen, sí. Uh -huh. Ara, per exemple, hi ha algunes noies que l'any passat venien al grup de joves sí. i aquest any s'han incorporat al grup CFEIDA, que faltava gent perquè fem una obra així com molt, amb molts actors uh -huh. i actrius, llavors hem de fer coreos i així, i els hi fa il·lusió venim nosaltres i també els hem... Els hem fet venir amb nosaltres, uh -huh. amb els grans, diguéssim. D'acord, hem fet aquest repàs, recordant-vos doncs, que encara podeu, doncs, si esteu interessats, doncs, inscriure-vos en algun d'aquests uh, grups, ja sigueu joves entre 12 i 17 anys, o tingueu doncs, mainada entre els 3 i els, els 12 anys, doncs, uh, us adreceu al Teatre Municipal, allà trobareu doncs, el telèfon d'en de, Dani, també de la Maribel, que ens uh -huh. acompanya avui, i una cosa que, que m'agradaria saber, i que potser molta gent també pregunta, si no ha treballat mai amb vosaltres, doncs és, és com treballeu, com, com, com ho feu perquè per, per els alumnes, en aquest cas, doncs s'interessin per aquest món del teatre. Quina és la dinàmica que seguiu? Sí, amb els petits, eh, clar, es treballa diferent que amb els adults, mm. no? Amb els petits, primer, per exemple, jo no puc triar cap obra durant l'estiu i preparar-me i dir farem aquesta i tal, perquè jo no sé quines clar. actituds tindran, quin caràcter, o si sigui, cadascú quan arriba allà fa el que vol realment. O sigui que és un procés de creació continu, quan entren allà, Nem agafant a punts de què vol fer cadascú i així que, que els hi fa il·lusió. llavors fer un fil conductor i que tothom pugui fer la seva. Mm -hmm. N'hi ha que volen cantar, hi ha que volen ballar. <coughs> <'hi ha> que, <coughs> que, no que no, volen no, no. parlar. llavors els que poden estudiar més perquè són més grans. per exemple, doncs, els hi fem un text apropiat els altres doncs, que no parlin tant però cadascú té el seu moment de protagonisme que mm -hmm. això és el que volen realment volen venir per ensenyar als papes que saben fer clar, clar. I, els, i els pares i mares segur que també volen doncs, que a final de curs sí, sí. O, o durant quan fan les representacions també veure'ls allà sí, sí. i que tenen doncs, el, seu, el seu protagonisme dins de, de les seves capacitats i també doncs, del seu interès no? perquè al final s'apunten sí. i poder doncs, hi ha la gent que és això, més, sí. més oberta Lo que passa és que o sigui, els que venen sempre són molt els més timidets que miren a veure si quan venen allà s'obren doncs una mica més i els més trastos, mm. no? Més païsitos i més així. Llavors, amb aquest aquest aquesta varietat de caràcters, pues doncs aconseguim que tots estiguin més o menys al nivell, uh -huh. que uns tirin dels altres i, i així. Que es compensi la balança, compensi, no? entre aquests que, que no quedi... xerren tant i sí, els que sí, sí, no paren. Sí, sí, la cosa queda... Sí, sí, sí. Molt bé, Maribel, uh, aquestes són les dinàmiques que, que seguiu. Uh, ens has comentat que entre aquest uh, grup de P3 i 6è doncs feu un final de curs, però també feu algunes representacions sí, per, per Nadal ja fem cosa, eh? Uh -huh. Per Nadal ja fem coseta, sí, sí, sí. Podem no tant com a fi de curs, però sí que cobrim, per exemple, mitjora llarga. O sigui, ja quan, quan venen, ja comencem a fer coses. Mm -hmm. Molt bé, mm. i entre aquests joves de 12 a 17 anys, suposo que també deu haver-hi, no? Nois que han començat doncs, poder 6è, 5è o fins i tot abans sí, sí, sí. i han continuat. Mira, tenim mm, un, uns alumnes molt fidels, val? N'hi ha que estar a l'aula, doncs, des que són P3, des de que pot tenir el P3, no t'enganyo, millor encara hi ha algun, eh? Carai. L'any passat encara hi havia algun, no sé si aquest any torna, però t'he dit que sí, que sí, que sí, que van passant de grup en grup i es van formant. El que passa que és això, que quan arriben a l'adolescència, doncs pues clar, després ja és més difícil continuar. Llavors en aquest grupet pues sempre bueno, hem de combinar algun que puja amb nous i així, mm. saps? Però la base, clar, pensa que fan després batxillerat, que han d'estudiar més i així... Mm -hmm. i després ja, pues queda una mica la cosa així. però vamos que, que sempre hi ha grupet per fer coses més o menys eh, per, per grup o per subgrups quants alumnes eh, treballeu? Quan, les obres de quantes sí. persones deuen estar formades? mira entre 8 i 10 8 mm -hmm. i 10 alumnes ara hi ha un grup que tenim 14 però entre 8 i 10 està bé Mm. llavors perquè aqu aquests 14 per exemple que tenim dijous els barrejarem amb els de dilluns llavors fem un espectacle que millor són 20 en escena, això era l'any passat aquest any a veure encara que hi ha. encara està per veure però vamos després els altres, els adolescents són poder una mica menys però clar, ells tenen més o sigui parlen més, no tenen possibilitats de fer més un paper més llarg doncs tampoc Nos nota la diferència, diguésim. <laughs> Molt bé, doncs ha repasat això, si et sembla mm, parlem, si no sé si hi ha alguna altra cosa que, que ens vulguis comentar uh, després al final del programa recordarem uh -huh. el, els telèfons perquè doncs, si hi ha algú que ens estigui escoltant doncs se l'apunti uh -huh. i així doncs us pugui, us pugui trucar, però respecte a aquests tres grups, dels més petits, els joves i el d'iniciació no sé si ens vols dir alguna cosa Bueno, més. no sé, a veure, que tampoc és una cosa que arribem allà a sac i així, no? Que fem molta improvisació, que uh -huh. tenen fem tallers de maquillatge pues de disfresses també, que ells se fan les disfresses o Si sigui, no tenim disfresses en si tenim roba mm -hmm. i ells inventen la cosa i es fan la gran pel·lícula allà, saps? Cadascú fa el que vol, o sigui, és un procés creatiu des del principi mm -hmm. jo, eh, suposo que, ja ens ho deies tu eh, que hi ha nens i nenes que són potser més tímids, més tímides i sí, l'evolució no? és, molt bo. és molt, molt bo veure l'evolució Sí, sí, i d'un any per l'altre encara més uh -huh. D'un any per l'altre, bueno, venen allà com si fos casa seva i ja, no, no, jo vull això, no, l'altre i van integrant a la resta els nous, no? Se'ls van incluint al grup uh -huh. A part de veure-ho vosaltres, suposo que els pares i mans també us ho fan saber, no? També, també, uh -huh. sí, sí La veritat és que és un treball molt agraït, eh? Uh -huh. És com el casal d'estiu també que els que venen durant l'any, molts també segueixen el casal d'estiu i home, es veu moltíssim l'evolució, mm -hmm. quan comencen després, uah, els De... que proven i, i estan a l'escenari, venen amb una alegria després, vamos, que Mm -hmm. clar, són els que comencen que estan una mica així no? clar, doncs, mm. uh, les arts escèniques en aquest cas el, el teatre doncs, que ajuda a moltes coses a, a, per, per doncs, superar-se o coses, obstacles que a vegades ens puguem trobar doncs, a l'escola, en una feina doncs, a l'hora d'expressar-nos no?, de, de parlar en públic i en allà això... són, són meravellosos mm -hmm. dic. o no sé, ara per exemple m'ha ve al, al cap uns que deien, no, és que volem cantar però no sabem, bueno un s'anima a l'altre, es van animant mm -hmm. i al final van poder fer pues un número musical estupendo saps? Mm -hmm. que que sí que ells en principi no confien i després, home, pues no ho fem tan malament clar, eh? clar, clar, sí, i sí. tant es descobreixen noves sí, habilitats sí. Uh, hem repasat aquests uh, grups uh, també doncs, com treballen i amb, amb aquest grup d'adults no? amb aquests, uh, amb aquests uh, dos, dos dues companyies no? sí. que teniu teniu ja, doncs, esteu treballant amb l'obra que estrenereu a principis d'any, sí. amb les dues obres no sé què ens, què ens pots explicar fins on. Mm, ens primer pots seran, sí, els del de, grup Dom, que faran les noies del calendari uh -huh. que és una comèdia així Mol divertida. Mm -hmm. No, no tu més. És una mica... És molt divertida. Mm -hmm. és, eh, fem una pinzellada, només per... Eh, bueno, els... te diré que hi ha números musicals mm -hmm. i que l'argument és molt divertit. I que se l'han fet molt seva, val? Perquè això també ho tenim eh, tant els grups infantils com els adults. Tampoc no anem allà, agafem una obra i fem lo que diu tal qual no. Afegim, eh, en Dani l'adapta superbé, mm -hmm. i llavors depèn de cadascú. O sigui si un pot fer un número musical i són tres que ballen bé, pues vinga, ballen i canten i fan de tot. Uh -huh. Aquestes les dones del calendari està superbé. Aquestes ja, ja teniu data? Data sí, però no te la sé dir, no Val. sé. d'acord. Mm. Però sé que va abans que a Cefaida. Uh -huh. I amb Feida, pues, hem fet uh, van fer Mamma Mia, uh -huh. van fer La Boda de Sophie, doncs ara farem Bella Dona, que és la segona part de Mamma Mia. Uh -huh. Però una adaptació molt lliure, del musical. Molt bé, doncs estarem atents. I també super divertida i, bueno, amb números musicals i festa, festa. Uh, em faràs memòria? Mm -hmm. Quan, quan, quan s'acosti? Sí, quan s'acosti, perquè a principi, jo a vegades tant, em despisto, sí, sí, sí. eh? Uh, però si, si no us dic res, a, a tant a tu a en Dani, sí, sí, doncs sí. ens feu una trucada, un missatge sí, sí. i en tornem a parlar per, per, perquè la gent, doncs, també vingui sí. a, a veure aquestes obres. Que suposo que, de fet, ja deu haver-hi molta gent doncs, que són familiars o amics, coneguts sí. de, dels que hi actuen, però sempre ve gent no? de fora també. Sí, que i no... tant, i tant. Mm. Porta... Si és una comèdia, porta molta gent. La gent té ganes de riure i a veure, tampoc hi ha tanta varietat en aquest teatre municipal, o sigui que quan nosaltres fem, la gent sol venir uh -huh. a veure'ns sí, sí. Uh -huh. <ríe> Molt bé, doncs uh, farem memòria quan s'apropin aquestes dates de les l'estrenes d'aquestes dues obres, bé la dona i les noies del calendari uh -huh. i per últim, uh, recordem i anima a la gent doncs, que ens estigui escoltant, Maribel també doncs, eh. perquè per no tingui por uh, a venir a, pues a, no. a formar part d'un grup de teatre que va, no han de tenir por de res, és que sempre diuen ai, vindrem a provar, a veure què i després se queden, o sigui, que els xafarders se queden, sí, no? així que jo si sí, us animo a venir els dimecres a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de 7 a 9 del vespre, que és el grup adult d'iniciació, uh -huh. que també fan coses molt divertides perquè treballen així per grupets i també, bueno, ara s'estan coneixent i fan improvisacions i tal però en Dani sempre té clar el que arribaran a fer i ho aconsegueix Molt bé <laughs> I després l'altre grup que queda és pues als adolescents, també, que els dijous, a les 6 i mitja, fins a les 8 i mitja. Mm -hmm. Allà són dos uretes I també poden treure el nas, que els hi fa una mica de vergonya, potser, als adolescents, però també també es queden, ja te dic jo que sí. Molt sí, bé, sí. doncs, uh, telèfons per si volen trucar directament a tu, els, els podem sí. donar també? O, mira, o en en Dani? Sí, mira, el d'en de, de Dani és al 639-639. 86 -9 -9 mm -hmm. i el meu és el 669 09 9 però que és més fàcil anar al teatre i agafar I mm -hmm. un flyer d'allà o demanar informació i ja està, ja hi són diguéssim <laughs> Doncs uh, no patiu, que si no heu pogut uh, agafar el boli o el llapis a temps per apuntar-vos, doncs uh, aquests telèfons doncs, uh, mm. els podeu trobar en aquests uh, flyers que, té, uh, que tenen al Teatre Municipal, si no, tam també nosaltres penjarem aquesta entrevista a la nostra pàgina web i, per tant, allà podreu recuperar aquests telèfons, també més informació que, que us penjarem. I res més, doncs nosaltres animar a la gent que ens estigui escoltant i que doncs, tingui aquest coquet pel teatre o tingui doncs, hagi sempre tingut alguna algun interès no? per, per aquest món doncs que s'hi de d'apuntar, que s'hi posi a dins i que segur que Exacte, no i que recordin que ens sempre és més divertit estar dins que a fora a dins, a la part de darrere sobretot ho passem superbé uh -huh. val? que no és només els nervis de, de l'actuació que tot plegat, fins i tot els assajos, són divertits. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquestes mm. paraules ens acomiadem de la Maribel i res, ens retrobem aviat per recordar també aquestes obres que teniu a principis d'any. Moltes gràcies, Maribel. Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia.